Тисячу. Чуєте, та ще й двісті, і пару заперло. Саватій мій просить, щоб збавив трохи, а він йому, якщо хочеш дешеву корову, бери мою ліску, тільна, дійна, щодня за бугаями, без рога, як і красуля, ще й не пацається, та й дорого не правитиму. А мій Саватій: "Безверхий, візьми і не промовч, каже, а оце ти брешеш, може й тільна, може й дійна. Може, кому й не пацається твоя ліска, і що завжди за бугаями, не сумніваюся, але що вона без рога, то ти вже, бач, брешеш сусіди. Твоя ж лісапета, коли покотить свої круті роги, то сам ти, хазяїн, тікаєш з хати, мов осмалений. А ліска, як почула те, і не підходь тепер, не хоче продати. І годі, каже, хай краще із з втратою, аби не саватію. От горечко ж ти наше... Ой, чуєте ж, не питайте, на мого речем я косатого вблагала. Задаток узяв, а завтра всі гроші треба перед ним покласти. Тисяча, чуєте, та ще й двісті. копієчка ж. А в нас зараз нема стільки. Двісті не вистачає. То оце я й прийшла до вас. Просить мій саваті, і я вас прошу уклінно. Від білого лиця до сирої землі. Позичте нам двісті карбованців. Урочиста аж у горлі надтріснуло, виголосила зінька останні слова, і на них, мов на милиці, зіперлась млява тиша, яку за мить зіпхнуло вже не врочисте, а зав'язате й запопадливе зінчинеш цякотіння. До кінця цього місяця, в цю п'ятницю, кабанця зачави мої в неділю в грундук повеземо. Андрій уже сам до себе посміхався і справді, диво було та й годі. Сава. Бундючний Сава. Механізатор широкого профілю. Дядько з зарплатою, як сам про себе каже. Слав послів. За позичкою на корову. До кого б ви думали? До Андрія. Якого він сам, після того, як упав Андрій на ноги, чи й за людину має? Бо часом... Коли минає сусідову хату не те, щоб привітатися, дулі навіть не складе. А це на тобі маєш. Який же то начальник серед вовків у лісі здох, а жінка піддає своє. Потім лиску нашу на ярмарок поведемо, а двадцятого числа у Саваті получка. Гроші будуть, це чуєте, зараз так ну, приспічило. А ви ж тут близенько, сусідиш. Та й подейкують люди, копійчина водиться у вас. Маєте з батьком до хати прибутнє? Знову зіперлися неї слова тиша. Ходімо до хати, озивається в тій тиші Павлина. Що то нам, тато, нарають? Вона відчинила з двері до кухні, а жінка, ступивши крок через поріг, з догідливою посмішкою зігнула від білого лиця до сирої землі, перед Андрієвою коляскою гостру свою спину. «Я з нуждою до вас, сусіде!» Великі павлинині очі, придушені холодком недавнього гиркання, дивилися на батька пильно і серйозно. «Ось, тату, тітка Зіна хочуть у нас позичити двісті карбованців. Що ви на це скажете?» Він глянув у відповідь. Теж пильно і серйозно, мало не з підлоба. Андрія зводило крикнути дочці, чого ти блазнюєш? Ти ж мені карбованця, одного карбованця, ще й заробленого оцими нещасними каліками, ніяк не відірвеш від себе. А тут, бачите, лагідна й добренька, хоч до болячки клади, запитує шанованого батечка аж про двісті карбованців. Можливо, зараз він і випалив би все це, якби на місці салихи був хтось інший. Та перед Зінькою Андрієві не захотілося зводити з дочкою темні такі свої рахунки. І тому сказав майже весело, криючи за словами справжні почуття і настрій. «Чую, чую, сусідко, вашу розмову. Ну що ж, на таке добре діло можна й позичити, коли в хаті зараз у нас знайдеться стільки грошей». Він знову перевів очі на Павлину. «Гадаю, знайдемо стільки», – впевнено відповіла на той погляд дочка, із словами «я зараз» вийшла до світлиці. «Та чого б то їм не знайтися? Я вже не кажу про вашу пенсію чи Павлинину зарплату. Всі вони говорять на селі, що ви ложками своїми більше в хату приносите, як хто здоровий на ногах власних здобуває». Облесливо лизнувши очима Андрієве обличчя, Солодко проспівала Зінька. Андрій знав про такі балачки на селі, але чути це саме від Зіньки було особливо приємно. І він, ледь-ледь стримуючи усміх, промовив. «Не доведи нікому доброму на такий легкий заробіток переводитися!» Увійшла Павлина з грішми в руках. «Ось тут якраз двісті!» Піднесла їх батькові. «Дайте ви!» У вас рука легка. Стримана усмішка все ще не залишала Андрієвого обличчя. Мляво похитуючи головою й уважно дивлячись дочці в очі, він узяв з її рук гроші.